Коня-смерекове галузя задріжало і посипалися з нього густі краплі дощу. Чутно, рясно впали вони на землю, а далі стали лише одна по-другій суватися рідко-рідше, а далі перестали. Згодом стало в лісі тихо. Гей на Івана, на Купала, гей, гей, гей. Розходиться раптом десь високо, вже в лісі, щасливий голос Тетянин і вмовкає. Красна дівчина долі шукала, гей, гей, гей. Доспівує за нею в душі, з замкненими устами Іваниха Дубиха, що повільним, поважним кроком іде й собі за нею, до Маври в гору. Одного дня майже у три тижні пострічі Тетяни з Гарицем посилає Іваниха Дубиха Тетяну знов до Маври навідатися, що з нею діється, бо вже її довго в млині не було, а з тим передає для бідної і вузлик з їдою. Тетяна йде радо, і, вибираючись, заквічується. Може, якраз нині стріниться з милим, довго вже не бачилися. У нього робота. Тут вже часом бувало, що несподіваною з собою на білі стесі здивилися. А от і останнім разом. І пішла. Іде задумана. Її думки усе коло гриться. Як він до них прибуде, як прийшли дедалі старостів, як мати справить весілля, як вони заживуть, яке їх жде щастя і добро, і таке інше. Як гріць перебере у них млин, стане гадзувати, як усі його полюблять і шанувати будуть, а мати при них відпочине. Усе – за її щастя, вона добра молилася, доки і Красного Риця зазятя не вимолила, а як ні, то піде в монастир, куди її заєдно від смерті батька тягнуло, або при них у мир відпочине, заживе, все як захоче, як забажає, так і буде. Ідучи так у щасливих думках та пристаючи від часу до часу, ніби відпочиваючи, вона нараз стає і наслухає Їй здається, що її переслідують якісь кроки чи не із самого початку, знизу біля білої стежки, вже і товарщі неповоротки. Вона стає, наслухає і оглядається. І оглядаючись, Перечікує, може то гриць, але ні Він все лише верхом їде Він, мов, зрісся зі своїм конем Ніколи без нього не прибуває до неї Він один ділить їх тайну, а ліс другий Все не гриць Вона стає, перечікує знову хвилину і кличе все-таки, ніби до нього, як звичайно, «Я тут!». А відгумін у лісі відповідає, розходячися її голосом, і умлюває «Тут і більше нічого!». І знов йде. Але по якимсь часом вона наново на хвилину перечікує. А з неї враз, мов, і всі смереки вліво і вправо. Одні над пропастю, другі горою, ніби і собі станули. Коли Колишуться, лише легко, шумлять, обережно. З нею враз надслухають, а надслухаючи, при тим щось ніби пошіптують. Грицю, ти Грицю? Питає її чутка душа і відповідає сама на своє запитання. Я тут. Вона мимоволі хапається за свої червоні маки, котрими квічається, бо так він її любить і пересвідчується, що вони на своєму місці.